Oh. și 33 de minute, estimați ascultători. În continuare transmitem în direct de la Altarul de Vară de lângă Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită de Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române conjurat de un sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Noastre, la care se adaugă în alt presfințitul părinte Pavlos, mitropolit de Drava, de conducătorul delegației Bisericii Greciei, care a adus anul acesta la București moaștele Sfinților Trei Ierari. Tuturor vă dorim audiție cu folos duhovnicesc, mai menționăm faptul că răspunsurile liturgice vor fi date de corul Nicolae Lungu al Catedralei Patriarhale. Rămâneți cu noi! Tatălui și a fiului și a sfântului Duh, acum și pururea și ne vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm, Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm! Domnului, Dumnezeu, pentru pacea toată în lumea, pentru a Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm! Iper tu aghiui cu tutul, Cheton metapiștea șev la viaș, Chet fovuseui și-o-ndone Tu chiriu de-i somn. Padre miluiește! Pentru prefericitul părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțitorul tronului cezarei Capadociei Și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română. Pentru-un alt Părinte Pavlos, Mitropolit de drama și al Macedoniei, Pentru-un alt Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pentru un alt prea sfințitul părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Pentru un alt sfințitul părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru un al preasfințitul Părintei Rineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Teniei, pentru un al preasfințitul Părintei Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, pentru un al preasfințitul Părintei Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei occidentale. Din mitropolitul Ortodox Român Al Europei Occidentale și Meridionale Pentru-un alt Preasfințitul Părinte Nifon Arhiepiscopul Târgoviște și Exarch Patriarhal Pentru-un alt Preasfințitul Părinte Teodosie Arhiepiscopul Tomisului Pentru-un alt Preasfințitul Părinte Rineu. Arhiepiscopul Alba Iuliei, Pentru-n-al Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Pentru-n-al Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Pentru-n-al Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, pentru-nalt preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Pentru-nalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de jos, Pentru-nalt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Pentru preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor Pentru Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului Pentru Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român ale Oradiei Pentru Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaei pentru prea sfințitul părinte Vincențiu, episcopul Slovoziei și călărașilor. Pentru prea sfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Pentru prea sfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. Pentru prea sfințitul părinte Visariu, episcopul Tulcii, pentru Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Pentru Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, Pentru Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, Pentru Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, pentru prea sfințitul părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, pentru prea părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noi Zeelande, pentru prea sfințitul părinte Varlam Amploiește anul. Episcop, Vicar, Patriarhal Pentru Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul Episcop, Vicar, Al Arhiepiscopiei Bucureștilor Pentru Preasfințitul părinte Ilarion Făgărășanul Episcop, Vicar, Al Arhiepiscopiei Sibiului Pentru Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul Episcop, Vicar, al Arhiepiscopiei Timișoarei, pentru preasfințitul părinte Sofia Ambrașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe România a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, pentru preasfințitul părinte Emilian Lovișteanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Răbnicului, pentru preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vical, Arbiscopii Ortodoxe Române, Amara Mureșului și Sădmarului, Pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, Și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. sul popor romând de pretutindeni pentru cămultoa țării noastre pentru mai mari urașrui și satelor și pentru viitorul de Hristos nostru Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă biserică aceasta, țara noastră, orașul acesta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Pentru minea văzduhului, Pentru belșugarea roadelor pământului, Și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm! -i -i pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer,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 Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Domnului miluiește, miluiește și ne păzește pe noi. Dumnezeule cu holul Tău Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și purura, fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.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 teniri ni tu kirios en somna luis so mm -hmm. andilavus os en leison ke Sfânta curată, prea bine cuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioara Maria, cu toți sfinții să o Unii pe aleții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dă. Otisontocratos, Chesuestini Vasilian, <Amen. fie> και η και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη, και εις τους αιώναν στον αιώνο Romântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, cu harul tău. Pe vrea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvit asta până noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea a Maria cu toți Sfinții pomenindu-o. Sfânta noastră doare de Dumnezeu, miluiește nevoie. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,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 to lui și Cheslavnalzam Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și purureau Doamne mântuiește pe cei bine credincioși cei bine credincios Doamne tu ești refugiu cei bine pregi credincios Iisus sunt tu sef sefi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 Στο και είδε και επισκέψε την άμπελ ταυτήν και καταρτίσε αυτήν. Είναι φίδεψε η δεξιά. Σου. επίβλεψον έξ' και είδε και επίσκεψε την άμπελον τ' και κατάρτισε αυτήν ειν' ευφύτευσε η δεξιά este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie Sofia Prosefesius Epistolis Pavlu Toanagnozman Să-l vom aminte. fie fiecăruia dintre voi s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceia zice, suituse la înălțime a robit și a dat daruri oamenilor, iar aceia că s-a suit ce înseamnă decât că s-a pogorât în părțile cele mai de jos ale pământului? Cel ce s-a pogorât, acela este care s-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. Și pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alți binevestitorii, pe alți păstori și învățători, spre desăvârșirea sfinților, la locul slujirii, spre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 mă a vârstei de plinătoeții lui Hristos. Pace ție, Sfințite, cititorule! O, Binecuvântați, prefericite fericite, Părinte Patriarh, pe Binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și într-o lăudatule Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă și plinirea Evangheliei iubitului său fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, și să-mi fie mie după cuvântul vostru, prea fericită, Părinte Patriar, înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citirea.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 Și povara mea este ușoară a ce ție celui ce ai binevesti. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți toți cei i osteniți și împovărați la mine și eu vă voi odihni pe voi. În al preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, cu preacucernici părinți, stimați invitați, iubiți credincioși și credincioase, Evanghelia pe care am ascultat-o acum a fost rânduită spre a fi citită la sărbătoarea Sfântului Cuvios, Dimitre cel Nou, și este o evanghelie care se referă, în general, la viața celor care s-au nevoit mult, care s-au rugat mult, care au postit mult. Și aceștia au fost, în primul rând, Sfinții Cuvioși. Mona și monahi. Sfântul Cuvios Dimitri cel Nou, protitorul Bucureștilor, a fost un om al multor nevoințe, al multor postiri, asceze, al multor rugăciuni și a trăit o viață în sărăcie, în simplitate. Și astfel de oameni care s-au ostenit mult, sunt chemați de Hristos la odihnă. Cei osteniți din, prin ostenel duhovnicești și cei împovărați, uneori prin suferințe, prin chinuri, prin încercările grele ale vieții, găsesc odihnă la Hristos Mântuitorul. De ce, i-a el, veniți la mine toți să i osteniți și împovărați? Și eu vă voi odihni pe voi. Dar Hristos Domnul dăruiește odihna sa, pacea sa sufletească, prezența sa iubitoare și sfințitoare și tuturor pelerinilor care se ostenesc, vin de la distanțe mari, așteaptă mult la rând pentru a cisti Sfintele Moaștele Sfinților sau Sfintele Icoane, făcătoare de minuni. Această osteneala lor este cuprinsă în osteneala celor care s-au ostenit pentru Hristos. Sfântul Cuvios Dimitri cel Nou a trăit în secolul al 13, lea în timpul Țaratului sau Imperiului român bulgar care a fost înființat, de întemeiat de frații Petru și Asan, iar după tradiția bulgară, el a trăit mai târziu, în secolul al XVII-lea. Oricum nu avem precis timpul în care el a trăit, dar știm din tradiția și evlavea poporului că a fost un om simplu care s-a născut într-o familie din credincioși. El s-a născut în satul Basarab sau Basarabov pe malul râului Lom, care este un afluent al fluviului Dunerea, într-o localitate deci aproape de orașul bulgar, numit astăzi Ruse. Sfântul Dimitrie, cel nou, a fost păstor de oi și vite și se hrănea din ceea ce îi dădeau sătenii ca hrană sau ca răsplată pentru păstoritul oilor. Acest sfânt era deci un om care a trăit mult în natură, văzând frumusețea cerului și frumusețea naturii în general, s-a rugat mult. Lui Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, și-a citit în creație ca într-o carte sfântă bunătatea, frumusețea și milostivirea Lui Dumnezeu față de tot ceea ce este viu. Și așa a progresat în viața duhovnicească în singurătate, iar mai târziu, dorul de rugăciune mai multă și nevoință mai mare l-au făcut să l a făcut să meargă într-o mănăstire din apropiere și acolo în mănăstire a stat o vreme și apoi s-a retras într-o peșteră unde s-a nevoit în rugăciune, în post, în priveghere toată viața și către sfârșitul vieții sale, când a simțit că se apropie sfârșitul, singur s-a așezat între două pietre, între două pietre de stâncă pe malul râului Lom și acolo și-a dat Duhul în singurătate. Au fost prezenți doar îngerii, din ceruri, când El a trecut la Domnul. De aceea, în general, într-o parul Sfinților Cuvioși, se spune că ei se bucură împreună cu îngerii. Duhul lor se bucură împreună cu îngerii, pentru că ei au fost toată viața rugători și slăbitori al lui Dumnezeu, asemenea îngerilor din ceruri. Sfântul Cuvios Dimitre cel Nou a fost, deci, un om al rugăciunii, al nevoințelor și multe vreme nu s-a știut de el când și cum a murit, dar ploile multe au adus odată nevăliri de valuri care au făcut ca cele două pietre între care el, S-a așezat înainte de a muri, să fie prăvălite în râu și așa a ajuns trupul lui în apă. A stat multe vreme acolo până când Sfântul s-a arătat în vis unei fete bolnave și a spus Te vei vindeca dacă părinții tăi mă vor scoate din apă. Și atunci fata a spus părinților ce a visat, părinții împreună, <coughs> mai mulți și au mers și au găsit în locul pe care l-a arătat în vis Sfântul Dimitrie, o semintele, moaștele lui neputrezite. Acestea au fost duse în sat, la biserică, și vestea s-a răspândit atât în nordul Dunării, cât și în sudul Dunării, de o parte și de alta Dunării, încât moaștele lui făceau multe minuni și ajutau pe foarte mulți oameni necăjiți. Atunci s-a dus vestea și în țara românească și tradiția spune că unul dintre domnitorii basarabi ai țării românești a construit o biserică mai mare în satul Basarab sau Basarabov și moaștele au fost venerate acolo multă vreme până în timpul războiului Ruso-Turc din 1768-1774, când armatele rusești au ajuns în satul Basarabov și pentru ca moaștele Sfântului Dimitrie să nu fie profanate de musulmani, le-a luat ca să le ducă în Rusia, însă ajungând la București, un om înstărit, Haj Dimitrie, se pare a român de origine, a rugat pe generalul Petru Salticov ca să lase moaștele în București ca un fel de răsplătire, de recompense, de mângăiere pentru multele daune pe care le-a precituit războiul ruso-turc și mai ales pentru multa suferință pe care acest război a lăsat-o în urmă. În cele de, în urmă, în, în cele de în urmă, generalul Petru Saltekov s-a înduplecat și a lăsat moaștele aici la București, în anul 1774. Ele au fost așezate în această catedrală mitropolitană, pe atunci, acum patriarhală. Și evlavea poporului s-a mulțit foarte mult, iar Sfântul a făcut multe minuni, a făcut minuni în timp de ciumă, a făcut minuni în timp de secete și a dăruit sănătate multor oameni bolnavi care au venit cu credințe și evlave să-L cinstească Sfintele Lui Moaște și să se roage. Sfântul, deci, a fost în scurt timp considerat lângă Sfântul Dimitrie izvoritorul de mir ocrotitor al orașului București și astfel este astăzi ocrotitor al Bucureștiului, dar și al întregii țării românești împreună cu Sfânta cuvioasă, Sfânta Muceniță Filofteia de la Argeș. De Sfântul Dimitrie cel nou S-a bucurat de vlave în această zonă, iar în anul 1950 Patriarhul Iustinian împreună cu Sfântul Sinod a trecut în rândul Sfinților și a generalizat cultul unor Sfinți locali, iar ceremoniile acestea privind generalizarea cultului Sfinților locali în toată Patriarhia Română a avut loc exact cu 60 de ani în urmă, la 27 octombrie 1955. Au venit aici erari din țară și din diferite țări, din diferite biserici ortodoxe surori și cu multă bucurie și cu multă cinstire S-a arătat prețuirea ierarhilor clerului, monahilor și monahilor și chirincioșor față de sfinții al căror cult a fost generalizat sau a căror cinstire a fost generalizată, dar mai ales pentru Sfântul Dimitrie cel Nou, Ucruititorul Bucureștilor. Aici, de deci, ce? Avem un sfânt puternic. El a apărat catedrala și orașul și țara întreagă de foarte multe greutăți. În timpul comunismului s-a dorit ca această catedrală să fie dermată, în locul ei să se facă o statuie conducătorului de atunci și patriarhia să fie mutată în alte parte, chiar și la Mănăstirea Băcărești. Dar Sfântul Dimitrie, cu rugăciunile sale, a inspirat înțelepciune patriarhilor români care au păstorit de atunci Prea Fericitului Justin și apoi Prea Fericitului Părinte patriarh Teoctist, ca această biserică și patria sediul patriarhiei să se rămână aici. În anul dinaintea revoluției din 1989, moaștele Sfântului au fost mutate de hramul lui 27 octombrie, mai jos, la poalele dealului, la Biserica Sfântului Nicolae Vlădica, pentru că s-a hotărât tocmai ca în ziua respectivă să aibă loc aici, la Marea Adunare Națională, o ședință politică. Și deci Sfântul a fost umilit, dar nu pentru mult timp, fiindcă în același an, în decembrie, a căzut dictatura comunistă, iar acum, în palatul în care se aduna Marea Adunare Națională, se țineau ședințele Mare Adunări Naționale, se află, desigur, se desfășoară activități ale Patriarhiei Române, centru de conferință și administrație. Pentru moment, lucrările sunt spre încheiere, lucrări de consolidare și restaurare, dar începând cu anul viitor, din nou, acest palat va fi în folosința bisericii. Deci atât cum Sfântul Dimitrie, viosul, ocroditor al Bucureștilor, este un Sfânt zmerit, dar în același timp foarte curajos. Este un Sfânt rugător și puternic prin rugăciune sale înaintea lui Dumnezeu. Asemenea sfântei cuvioase Parascheva de la Iași. Deci noi cinstim astăzi pe un sfânt bine plăcut lui Dumnezeu, un sfânt rugător. Când cinstim oaștele sfinților, noi nu cinstim oase, cum greșit spun cei nepregătiți, neinformați și rău intenționați. Noi ne întâlnim cu Sfântul ale cărui moaște se află în fața noastră. Când cinstim uh, Sfintele Icoane, noi nu cinstim lemnul, ci cinstim persoana care este reprezentată în icoană. De cei e evlavioși care au simțul Prezenței Harului, Duhului Sfânt, lucrător în Sfinți, se bucură. Iar cei care nu au credință și nu au evlavie se tulbură când se întâlnesc cu icoanele Sfinților și cu măștile Sfinților. Sfinții nu concurează pe Hristos, ce arată că Sfințenia celui Unuia, cel cel ce este unul sfânt, se împărtășește oamenilor care cred în el și îl iubesc pe el. Deci noi nu cinstim în sfinți simplu natura umană, ci harul lui Dumnezeu sfânt și sfințitor, prezent și lucrător în natura umană. De aceea, zicem împreună cu psalmistul, minunat este Dumnezeu într-o Sfinții Săi. De ce? Pentru că Sfințenia lui Dumnezeu se împărtășește Sfinților. Și El lucrează prin Sfinți, fiindcă Sfinții sunt prietenii Lui cei mai apropiați și oamenii care L-au iubit mult și care au dorit mult să stea în prezența Lui Dumnezeu. Deci când cinstim moaștele Sfinților, noi ne întâlnim cu persoana lor, care este prezentă prin Har în Sfintele Moaște. Mai întâi, Harul sfintei trăim. Este prezent prin rugăciune, prin post, prin nevoință, prin împărtășirea cu Sfintele Taine în sufletul Sfinților iar sfințenia din suflet trece și în trup și deodată cu sfințirea sufletului începe și sfințirea trupului deci noi cinstim Harul Sfânt și Sfințitor prezent în sufletul Sfântului care se află în ceruri și în trupul lui care se află pe pământ Părintele Dumitru Stăniloae spunea că este o legătură tainică între sufletul sfinților din ceruri și moaștele și icoanele lor de pe pământ, pentru că după cum sufletul înaintează în iubirea nesfârșită și în sfințenia nesfârșită a lui Dumnezeu, tot așa o parte din sfințenia sufletului se împărtășește, se comunică, și Sfintelor Maștri și Sfintelor Icoane ale Sfinților respectivi. Dar, desigur, pentru aceasta, trebuie ca omul să fie dotat cu credință puternică și să aibă simțul prezenței lui Dumnezeu în viața lui și în lume. Sfântul Apostol Pavel spune că omul lumesc, firește. Omul autosuficient nu înțelege lucrurile duhovnicești. Numai omul duhovnicesc, care e legat prin credință și iubire cu Dumnezeu, înțelege lucrurile duhovnicești. Și aici se vede această legătură pe fețele pelerinilor, care după ce stau ore întregi la rând, așteptând în rugăciune și cu evlabe să se închine moaștelor sfinților, au o bucurie atât de mare, încât uite de o uite de frig, de oboseala care s-a acumulat prin venirea de la distanță aici. Deci această bucurie, bucurie din bucuria Duhului Sfânt, este secretul mare al mulțimii credincioșilor care iubesc pe sfinții și din Credincioșii care vin aici sunt deci martorii prezenței harului Duhului Sfânt în moaștele sfinților. De aceea și se spune și se spune în, în popor nu mă rog Sfântului care nu mă ajută. În schimb mă rog Sfântului care mă ajută și cei care au fost ajutați de rugăciunele Sfinților se împrietenească cu Sfinții. De deci, ce vlavea aceasta este o legătură de pretenie? Este atâta familiaritate între Sfinți și cei care îi pe Sfinți încât oamenii credincioși se simt în preajma Sfinților ca într-o familie a bucuriei Duhului Sfânt, a iubirii preasfintei trăim. De deci, aceea noi trebuie să explicăm celor care nu știu, pentru că este mare nevoie de cateheze, mai ales pentru adulți. Copiii știu mai multe despre Sfinți decât părinților, care n-au fost catehizați, care n-au urmat ora de religie. De aceea, avem nevoie să unim gândirea teologică și trăirea duhovnicească a hramurilor, a pelerinajelor. Ce este un pelerinaj? Pelerinajul este o călătorie, la un loc în care s-a arătat în mod deosebit iubirea și sfințenia lui Dumnezeu. Pelânajul se face la locurile sfinte, pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos. Se face la locurile în care au vețuit oameni sfinți. Se face la locurile sau în locurile în care se află moaștele sfinților sau icoane, ale sfinților făcătoare de minuni, sau ei făcători de minuni. Această întâlnire cu sfințenia este pelerinajul. În istoria omenirii se constată, în toate religiile lumii, că pelerinajul este o practică deosebită, o practică spirituale, duhovnicească. Și deci putem spune că perlinajul este o constantă a umanității. De ce oamenii simt nevoia să fie călător, să caute sfințenia? Pentru că omul este creat după chipul lui Dumnezeu cel unul sfânt. Și căutarea Sfințenii îi aduce bucurie. El este făcut să-L caute pe Dumnezeu pentru că este creat după chipul lui Dumnezeu. Și caută deodată cu Sfințenia și viața veșnică, netrecătoare, mai ales când simte omul că este trecător. Atunci caută mai mult pe cel ce este netrecător. Trupul este trecător, sufletul este nemuritor. De aceea sufletul nemuritor caută pe Dumnezeu cel veșnic. Însă marea taina pelerinajului este că și Dumnezeul caută pe om. În pelerinaj, Dumnezeu și credinciosul se caută reciproc și se întâlnesc în mod spontan și misterios sau tainic. De unde știm aceasta? Vedem din Sfânta Scriptură, chiar din Vechiul Testament. Pelerinașul este răspunsul omului la o chemare tainică a lui Dumnezeu. Avram a fost chemat de Dumnezeu să părăsească țara sa pline de idoli, urul caldei și să meargă spre Canaan, un pământ necunoscut și el prin credință a răspunsului Dumnezeu și-a devenit pelerin spre Canaan și acolo a vețuit vremelnic o vreme și l-a întâlnit pe Dumnezeu pelerinul la stejarul din Mambre deodată trei oameni s-au arătat lui Avram, spune Cartea afacerii, capitolul 18. Din Sănina au opărut trei oameni și, în baza legii ospitalității, Avram i-a poftit pe acești călători, la masă, și dacă citim cu atenție textul, vedem că se folosește când singularul, când pluralul, în adresarea făcută lor. Și aceasta a determinat pe Sfinții Părinți ai Bisericii să vadă că cei trei călători care au venit la Avram, pelerinul din Canaan au fost trei îngeri care preînchipuiau pre persoanele Sfintei trăim. De aceea Vedem că El care căuta pe Dumnezeu, a fost căutat de Dumnezeu, pelerinul. Iisus Hristos Domnul se naște într-o călătorie, într-un pelerinaj, făcut de dreptul Iosif și Fecioara Maria la Betleem. Apoi, toată viața călătorit cât a stat pe pământ, în toate cetățile și satele, vindecând când orice boală și orice neputință din popor și propovăduind Evanghelia Împărăției Celor. Și aproape toate călătoriile din Țara Sfântă sfârșeau cu Ierusalimul. Ultimul pelerinaj al Lui Iisus la Ierusalim însă s-a sfârșit prin răstignirea Lui și prin învierea Lui. Și odată cu învierea n-a mai fost pelerin pe pământ, ci în Ierusalimul Ceresc. Dar totuși și din Ierusalimul Ceresc, Hristos, cel înviat, s-a făcut pelerin necunoscut pe drumul de la Ierusalim la Emaus, împreună cu Luca și Cleopa. Și pelerinajul de la Emaus s-a finalizat cu împărtășirea din Sfânta Euharistie după ce a binecuvântat pâinea și a le-a dat-o ucenicilor, iar el s-a făcut nevăzut. Nu s-a auzit nici ușa, că ar fi ieșit pe ușă nici geam, s-a făcut nevăzut pentru că s-a ascuns în pâinea euharistică. Și așa fiecare pelerin călătorește împreună cu Hristos în căutarea sfințeniei. Hristos îl întâmpine și se dăruiește lui în Sfânta Euharistie. De aceea, noi trebuie totdeauna când facem un pelerinaj să ne gândim la aceste trei sau patru aspecte foarte importante. Pelerinajul este căutarea Sfințenii, pelerinajul se face pentru a ne întări în credință, din credința altora, când vedem în pelerinaj oameni mai rugători, mai credincioși, mai smeriți decât noi, învățăm din evlavia altora, pelerinajul este și un moment de recunoștință sau mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacere primite de la el. Pelerinajul este și un act de pocăință pentru păcate și pentru celele iertării păcatelor și este și un act de cerere. Cerem Sfinților să ne ajute să iubim și noi pe Dumnezeu așa cum l-au iubit ei și să ne dăruiască și nouă putere ca fiind călători în lumea aceasta să ajungem în cele de urmă la patria cerească la cetatea definitivă din cerul și pe slava Preasfintei Trim și pe a noastră bucurie. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Ust vinitorule Dumnezeul părinților noștri rugămuneții auzi ne și ne miluiește <fie> Risonimol soceos ca tomea e galeuul sub de ometos u epa cuson că lei so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 pentru un alt părinți, arhiepiscop și mitropoliți, pentru un alți părinți, arhiepiscop, pentru presfințiți părinți, episcop, episcop vicar și arherei vicari, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe română, pentru sănătatea și mântuirea lor. No pentru binecădinciosul popor român de vretru tindeni, pentru conducătorii cerii noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata țării, pentru sănătatea și mântuirea lor. Că ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romanachii, con diacon, diacon monah și monahii, și pentru toți ce intru întru Hristos, frații noștri. Τον μακαρίων και οι δημοκτητώρων του Άγιου Ναοτούτου και περπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφώνιμων των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Ουλία. pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu. Slujitori, închinători, pelerini, titori și binefăcători, ai sfântul locașului acestuia. Pentru că ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului, Și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostănesc înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și într-o tot ce instintă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei care cântă și pentru poporul care este înainte, așteptând de la tine mare și multă milă. O, Că timp și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțământ Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. <fie> Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Om apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul tău. Om turnăm ca sub ta totdeauna fiind perfects fie slavă să-nălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în veci vecilor Oh Pe voi, pe toți, să vă de creștini. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un pădăcin aso. Totdeauna, acum și potoriași ne vece. Vecilor! Amin! Arhierea voastră Să opomenească Domnul Dumnezeu Într-o împărăția sa Totdeauna Acum și până eu ce ne ci civă, ce ne vei civă, ce ne vei civă, ce ne vei Patriarh ce ne vei civă, al Alexandrei, Ioan al Antiohii, teofil al Ierusalimului, Kiril al Rusiei, Irineu al Serbiei, Neofit al Bulgariei, Ili al Georgiei, pe-ntâi stătătorii Sfintorului Bisericii Autocefalesulor, surori, Toma al Cipru, Eronim al Eladei, Sava al Poloniei, Anastasia al Albaniei și penal n preasfințiții și preasfințiții, episcopi ierarhi împreună sujitor cu noi, Pavlos, Metropoli de drama, șexar, al Macedonei, Teofan, Laurencio, Andrei, Irineu, Ioan, Iosif, Teodos, Irineu, Varsanufi, Akim, Kalinik, Ciprian, Casian, Timotei, Corneliu, Lucian, Sofron, Nicodim, Vincencio, Andrei, Ambrozie, Visarion, Petroniu, Siloan, Siloan, Timotei, Macari, Mihail, Varlam, Ploieșteanu, Timotei, Prahoveanu, Ilarion, Făgărășanu, Paiselu, Gojeanu, Sofian, Prașovanu, Emiliano Lovișteanu, Justin Sigeteanu și pe toți erarhii, Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa. Pe ciosul popor român de pretutindeni, Pe conducătorii țării noastre, Pe mai mari orașelor și ai satelor, Și armata de Hristos iubitoare, Să-i pomenească Domnul Dumnezeu Într-împărăția să. Πατριάρχου και Πατρός ημών Δανείλ, της Ιεράς Ιμών Συνόδου, και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε εν και εις τους αιώνας των Arhieria voastră Să opomenească Domnul Dumnezeu Într-o împărăția Tăsa o Pe frații noștri arhierei, preoți, romonahi, erodia, diakon, monahii și monahii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 Arfieria voastră să opomenească. Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Totdeauna acum și pururea, și în veci <fie> Pe adormiții patriarhi, bisericii ortodoxe, române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într o părăția sa. Pe și de dracurul apomeniției, titorei sunt locasului acestuia, pe alți militori, ajutători și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăsia sa. Amin. Pe Pe și românii căzus pe câmp de luptă, pe eroii și pe martirii neamului nostru, Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Pe i toți și din neamurile noastre, strămoși, moș părinți, frasurori fi și fiice, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Și pe voi, pe toți lor creștini. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa, Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Prinim rugăciunea noastră, Domnului, anim, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm. Domnului.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 Πέρτουρις την αίη μας από πάσης, θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμες. De lei sunt că dia fi la înima suțe T și hariști Ziua toată des săvârșită, spântă în pace și pără de păcat. De la domnul să ce Înger de pace Credincios dincios sunteptătorire Păți sufletelor de și ale trupurilor noastre De la domnul să ciudru milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere celei bune și de folos sufletelor noastre și pacei lumii, la Domnul să cere. vieții noastre în pace și într-o o să vă de la Domnul să cere. Fărșit creștinesc vieții noastre, Fără durere neînfruntat în pace, Și răspuns bun la-nfricoșătoarea judecată A Lui Hristos să cerem. a toată desăvârșită, Sfânt în pace și fără de păcat, De la Domnul să cere. M -ne! M în de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și greșelile noastre, De la Domnul să cerem. Le bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii de la Domnul să cere. Toni Poliponul ti Tizoi Simon, ce meania întele să para tu chiriști so sau.făășit căre știineesc vieți noastră făă în pace și răspuns bun l-am făcut lui Hristos de la Domnul s să de sfârșită în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem Amen. Înger de pace credincios îndreptător, pozitivor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cere milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre. De la Domnul să cere. le bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere. Pe prea sfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, dă-i Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții pomenindu-o. Noi încine și unii prealții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dat Via tonic Του ιού, με το γενού σουο μεθού εβλογιτόσ συν το πααγίο και αγαθό και ζόπιο σου πνε ματνίν και ἀ και ιστου σεόν τὸ εό Să mă Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred în bunul Dumnezeu, Tatăl a toții, Torul, Făcătorul cerului și al pământului, Al tuturor celor văzute și nevăzute, Și într-un om, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut,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 Și s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponțiu Pilat. A primit și s-a îngropat și a înviat a treia zi, Băscripturi. Și s-a înălțat la ceruri și s-a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vieții și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăi prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă în pace a o aduce. Domnului nostru Iisus Hristos Dragostea lui Dumnezeu Tatăl Și împărtășirea Sfântului Duh Să fie cu voi Cu toți cu T -a -t -a. Sus, Să avem inimile to me him, Cântarea de biruință, cântând, strigând, glas înălățând și grăie Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, A legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți Se varsă spre iertarea păcatelor. Tale, dintr-o ale tale, ție-ți aducem de toate și pe... la bunul de nu de la noi, cine ne noi este nou celor ce ne dăm, la de la fața ta și cu tot ce-ți de la noi. ce pe care sunt din tot la din ceasul, dar din toate, și toate, din toate, din toate, la toate, din la din și o Sfânt peste noi peste aceste date să se pună aici pentru patriarh. Și fa adică cuina aceasta a știe un trup al Hristosului tău. La cine fi aceasta, ce știe un sânge al Hristosului tău. patriarh pe nou, cu Duhul Dău, Ai ales pentru preasfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu nescătoarea și pururea Fecioara Maria. Sfântul pomenește, Doamne, pe sanctitatea sa Bartolomeu, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, pe toți întrei stătătorii biserici ortodoxe, surori, pe întreg episcopatul ortodox, pe care dăruiește sfintelor tale bisericii în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Εμπρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου της Αγιοτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας Δανείμ, όν χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε εν τη che orfotomundatum logon di ci salifiasi. Întâi pomenește, Doamne, pe Preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, lopsitorul tronului Cezariei Capadocii și Patriarcul Bisericii Ortodoxe Române, și pe Naltra Sfințitul Părintele nostru Pavlos, Mitropolit de drama și exarh al Macedoniei și penal preasfințiții și preasfințiții părinți, Ierarhiei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe care îi dăruiește Sfintelor Tale biserici în pace, Întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. И даже нам, единым и усединым сердцем, славить Господь пришло, великое лепое имя Твое, Отца и Сина и Свята, Годуха, Нине и Пресно, И во веки веков. să fie milele mare lui Dumnezeu și mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Sfinţii pomenindu-i iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm. Pentru cistitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Domnului <șes> O poţi simon, o de examene, s-a fta, Isto αυτού θυσιαστήριον ίσως μηνευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμην την θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δε ηθόμεν. Eipăro turistinei mai s-a po pas și lips să o orghis in înlinu che an anghis, Tu chiiu deomă. Ziua toată de săvăăşetă sfântă în pace și fădă de păcatată de la Domnul domnule săci. Cep de pace credincios, îndreptător, păzitor, sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și elătoare de păcatele și de greșealele noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii de la Domnul să cere. -a altă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocaința o săvârșit, de la Domnul să cere. Sârșit creștinei vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Unitatea credinței și părtășea Sfântului Duh cerând. Pe noi în cine și unii prealții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cine vrednicește pe noi stăpâne cu drasnire fără de o sândă,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 Şi ne iartă nouă greşealile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, Și nu ne duce pe noi în ispintă, şi ne izbavește de cel din cream. Bă, tvoie țară, stră, isela slava, o țea-i sîna-i sîntr-o-duha, în na vike vizie Amin Pace tuturor Și Simon, tu chirie, o te cu harul cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui alescut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău, duh. Acum se părurea și părureași în vecii vecilor. Amin. Să-L luăm aminte în Sfintele Sfinților.